25. Головна риса доктора Гонікера Поки що я не можу сказати ще щось про вампітери мого каросу. Після неприємного інтерв'ю з доктором Бридом у дослідній лабораторії загальної сталеплавильної компанії я потрапив до рук міс Фауст. Їй було велено виставити мене геть. Однак я зумів умовити її спершу показати мені лабораторію покійного доктора Гонікера. По дорозі я спитав, чи добре вона знала Гонікера. Лукаво усміхнувшись, вона відповіла відверто і розумно. «Не думаю, що його так легко було пізнати. Розумієте, коли люди кажуть, що знають когось, добре чи не дуже, йдеться про особисті таємниці. Були вони посвячені в них чи ні? Люди мають на увазі інтимні речі, сімейні справи, любовні історії», сказала мені ця мила стара леді. «У житті доктора Гонікера мало місце все, що буває в кожної живої людини. Але для нього це не було головним». «А що ж тоді було?» Спитав я. Доктор Бритт часто повторює мені, що головним для Гонікера була істина. Ви не згодні? Не знаю, згодна чи ні. Просто мені важко зрозуміти, як істина, тільки істина, може замінити людині все. Місфаус дозріла до прийняття баконізму.